полюбив Тараса за щирість і відвертість, великий талант і сміливість. Василь Іванович і розповів Шевченкові про Віктора Забілу, дав почитати зошит, привезений з Качанівки. Твори, пройняті щирим почуттям, і незвичайна доля їх автора зацікавили Шевченка. Навесні 1840 року до Петербурга приїхав Микола Маркевич щоб попрацювати над п'ятитомною історією Малоросії. Добре знаний серед української громади Петербурга, він одразу захотів зустрітися з Шевченком. Тарас Григорович прискіпливо розпитував Маркевича про Україну. Розпитував і про Забілу. Туга за рідним краєм не полишала поета ані на мить. А після кожної зустрічі з земляком, та ще коли той недавно з України, Здається, і сам пішки йшов би на рідну землю, аби зустрітися з рідними, побачити земляків. На згадку про цю зустріч Шевченко написав Миколі Маркевичу вірш. Почав звернення до земляка. Бандуристе, орла сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш. В Україну, а закінчив своїми думами, полетів би, послухав би, заплакав би з ними. Таба, доля приборкала між людьми чужими Кобзар багатий і бідний. Весна 1840 року в Чернігівській губернії була затяжна. Важкі кошлаті хмари висіли над землею, Сіяли дрібний холодний дощ. З вечора бралося на морозець, що тримався півночі, далі сипало сніжком, а потім знову хлюпало з неба. Нарешті дмухнув теплий вітерець, застелив долини туманами, пороштовхував у різнобіч холодні хмари. Земля посміхнулася сонцеві, дихнула вільно і глибоко. Зазеленіли верби, вбралися в м'якенькі котики. За кілька днів укрилися травою ще не орені, лани і городи, в небі з'явилися перші жайвори. У таку пору Григорія Тарновського тягло додому. Його турбував каченівський маєток. Кілька тисяч десятин землі, худоба, водяні млини. Чи не пошкодило їх під час льодоходу? а кінний завод, чи розпродано верхових і робочих коней. І ще багато різних справ хвилювали його. Та він не міг вирватися з Петербурга. У північній столиці ще не відчувалося наближення весни. Тривали зимові літературно-музичні вечори на теплих квартирах. Влаштовував такі вечори і Микола Маркевич, який тимчасово переселився до Петербурга. У Маркевича бували Глінка, Штернберг, Шевченко, Тарновський і багато інших письменників, художників, музикантів. Інколи збиралося більше 50 чоловік, і кожен відоме ім'я або молодий талант. То хіба міг Тарновський покинути таке товариство? Покинути навіть заради Качанівки? 12 лютого 1840 року Шевченко дістав дозвіл на видання своєї книжечки, яку назвав «Кобзар». А через місяць, 12 березня, син Отечества вже надрукував обурену рецензію на цю збірку. Нестор Кукольник на літературних вечорах у Маркевича критикував «Кобзар» за «шкідливий і небезпечний напрям». Пропонував заборонити українську мову. Столичні газети та журнали, бібліотека для читання, літературна газета, северна пчела, отечественні записки, маяк, друкували схвальні рецензії на Кобзар. Тарновський купив у книгарні Полякова п'ять примірників Кобзаря. З них один для Забіли. Запросив Шевченка погостювати в його качанівці і вирушив на Україну. А вдома Тарновський негайно послав гінця на хутір кінь -горе. Йому кортіло розповісти за білі, яку цікавість викликала в петербурзьких любителів поезії його особа та його вірші.